Bilu onaritu ondotik, miarritzera eduko dira ostiralontan, atabal, aretoan izango baitira, hau montaldekoak, beraien biraren bigarren kontzertua eskaintzeko. Zuk gizeneko lan berria holtzaratzen hasi dira, orain dela gutxi, eta biraren bigarren itzordua beraz, mirarritzen izanen nda, jurgiek iza, eta san bidegainekin, mintzatu gara, Zuzfang diskaren inguruan, eta beraien errenak urera ekarriko dituzak. Ba, jori beraz da, itz uh, uh, alemandaka, eta da sake jokoan erabiltzen den hitz uh, bat, posizio berezi bat aipatzeko, zure parekoak e sartzen zailtuuenean izine batean, nun eh, edo zein mugimendu eginz zerbait galtzen duzu. Ezin duzu ezin duzu batira behartua dira pieza bat galtzea. Eta beraz hori eh, ezdakit eh, ez hitz horrek eh, oso ongi laburbiltzen zuen eh, genuen xsatzxo bat eh, gaur egune, ikusi eh, kresi politikoa, ekologikoa, soziala orokorrean eta azken bilan, Uh, proposatzen dizkibuten uh, autuak hortik uh, or, atalatzeko, ba, edo etzen zait uh, beti dela, bat nun zerbait gaizki atalatzen den goetako. <coughs> bat ez zelena barizen hori ba, azken uh, auto eskunde lehen da frantzian, nun hori uh, ez, Ma Macron, lepen uh, auto hortan horretan uh, nola egin azken feinean edo eskuntmutura borzkatu edo eskuntmutura elikatzen duen sistema borzkatu Eta baserri lotemos katzaren ratendez utere zure zure eskuin uh, muturra igualatzen eta eskepian zaude muntu batan un elocencha sur les coupadatas arregaltsen oso portikabe tout ça. gaur egun bizi dugun testu inguruan kokatutako dizka bat da atera duzuena. Bai, joqik aipatuko dut nik baino geiago baina da azkenean gure azken urteetan ukand ditugun uh, zera eta tabai da eta, eta gure artean aipatu ditugun gaietaz eta ikusiz kon, beti kontzientzian ginuela ba, senditzen den presio hori eta eta, eta azkenean aldaketak ikusten dira Euskal Herrian izan da adibidez, etorkinen Hemen hori azken urtean italiatik ez zirelako pasatzen gehiago eta lauko gauzak bilgi puntuan dituzulako tartsudu gazpian nola pentsatu eta zer pentsa arazten dizun. Gero bakoitzak nola ekintzen alduen bisik bat gauzen aldatzen saiatzeko, ez da zenuk erango aldatzeko, baina saiatzen aldatzen. Zaguriz Montaldea zuzenean entzunai baduzego, guan hartu ostira lontan duzuela itzordu, miarritzeko ATABAL setasun guztiak, ATABAL marratsoa biarritz.fr webgunean dituz.